Стяжкими боями проходить через сім пасем більшовицької охорони і бере в полон людожера Сталіна. Автор вдається до художніх засобів гіперболізації, що притаманне народним українським думам, коли описує цей подвиг свого героя. Хорунжий Левицький проходить крізь лави ворогів, як правукраїнський лицар у золотих, пригарних обладунках, крізь тьму невірних. В уяві постають образи українських витязів княжої доби – Єлика Мурімця, Олекси Поповича та Микити Доброго. Вороги втікали від однієї гадки, що проти них йде такий великий герой. Вони кидали зброю, охоче здавалися в полон і чи не самі передали в руки українських диверсантів кроволюбця Сталіна. Ось яку силу дає любов до нашої української батьківщини. Крім того, Дмитро Левицький не герой-супермен, як нам тепер показують у американських кінах. Це не термінатор і не холодний вбивця-кілер. Це нормальний український хлопець, вихований у кращих християнських традиціях. Він долає сотні кілометрів, аби під час Великої війни пробратись у своє рідне місто Чернівці. І хоча б ми побачити свого старого батька. Дмитро, як очемний син, поштиво слухає свого сивого батька і, як спрагла нива, дощ вбирає в себе його народну мудрість. Ось як воно виглядає у романі. Дмитро став на коліна і сказав схвильовано «Благослови батьку на з ворогами нашої любої неньки України». Сивий і мудрий доктор Теофіл Левицький в одній руці тримав спадковий родинний образ Святого Миколая, а другою перехрестив сина і сказав урочисто: "Най Господь Бог благословить сина. Будь нещадним до ворогів, великодушним до полонених, а за друге свої не пошкодуй життя. Як також і за вітчизну нашу з попелу повстало, як птаця Хвенікс, не пошкодуй життя, сину. Слава Україні. Героям слава, батьку". Дмитро піднявся з колін, і батько з сином міцно обнялись і стояли так довго, аж поки сльози не висохли на очах в обох. Дефіляда в Москві, сторінка десяте. Сильно, я би сказав не лише сильно, а й страшно. Це при тому, що коротко. Автор економно використовує засоби художнього зображення свого героя, але разом із тим у читача образ Дмитра Левицького, хорунжого героя постає вагомо, грубо і зримо. Водночас письменник гостро, тонко і концептуально ставить проблеми, які, незважаючи на історичну атрибутику, хвилюють нашого сучасника. І вирішувати їх нам, молодим. Бо є ще у світі людці, яким не до вподоби більше як піввікове існування незалежної, самостійної, вільної і соборної України. Слава їй! І тому автор застерігає нас, молодих, що воріженько не спить і нам треба бути на «На що ми, українські пластуни, хором відповідаємо, завжди на поготові, як учив великий Степан Бандера». Незважаючи на полум'яну ненависть до ворогів, Дмитро залишається вірним батьковим напучуванням і виявляє високий гуманізм у ставленні до ворогів. Наприклад, під час бою у потязі. «Відріж йому вухо!» – наказав Дмитрові румунський майор. «Як можна?» – відповів Дмитро. Це ж теж створіння Боже, хай йде з миром, але щоб більше не нападав на потяги. «Не будеш більше нападати на поїзда?» – спитав Дмитро російського полоненого. Ні, відповів російський розбійник, – «ну то йди собі з Богом». Дмитро допоміг росіянинові зійти з вагона на землю. Дефіляда в Москві, сторінка 27. «Ось які наші українські герої мухи не скривдять». Без потреби, звичайно, бо до ворога сильного і жорстокого український звитяжець нещадний. Зрештою, як учив сивий батько. Письменник на загал пише коротко, сухо і парадоксально, але є лінія в романі «Дефіляда в Москві», де автор відступає від своєї звичної манери і читач поринає у запашне буяння ліричної прози. Це ті кавалки, де письменник зображує кохання головного героя. Кохана головного героя – проста і чесна українська дівчина з чернівців Євгенія Мангер. Вона справжня патріотка і щиро кохає свого обранця – лицаря і героя-старшину українського війська Дмитра Левицького. Стосунки в Дмитра і Євгенії чисті, світлі і плятонічні. Вони ночами сидять на лавиці під місячним сяєвом, огорнуті ароматом бузку і мріють про те, як у мирному майбутньому на незалежній Україні – Врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.